Capitolul 31. Înălțarea Domnului Hristos Cerul întreg aștepta ceasul glorios când Domnul Isus se va înălța la Tatălui. Îngerii au venit să-L întâmpine pe împăratul slavei și să-L escorteze triumfal spre cer. După ce și-a binecuvântat ucenicii, Isus s-a despărțit de ei și s-a înălțat. Mulțimea celor care înviaseră odată cu el îl urma, în timp ce el le deschidea calea. O mare oștire cerească îi însoțea, în timp ce înceră o mulțime de îngeri ce nu se puteau număra aștepta sosirea lui Isus. Când au ajuns la cetatea sfântă, îngerii care îl escortau pe Isus au strigat, Porți, ridicați-vă capetele!" Ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Îngerii din cetate au strigat în extaz. Cine este acest împărat al slavei? Îngerii însoțitori au răspuns în triumf. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Îngerii care așteptau au întrebat iarăși, Cine este acest împărat al slavei?" Și îngerii însoțitori au răspuns pe tonuri melodioase, Domnul oștirilor, el este împăratul slavei." Psalmii 24, versetele de la 7 la 10 Apoi, alaiul ceresc a intrat în cetatea lui Dumnezeu. Toate oștile cerului l-au încojurat apoi pe comandantul lor estuos și s-au închinat înaintea sa cu adorația cea mai profundă și-au aruncat la picioarele lui coroanele lor scripitoare. Și-au atins apoi harpele de aur și tonuri dulci și melodioase au umplut cerul întreg cu muzică și cântări pentru mielul care a fost junghiat, dar trăiește iarăși în mărăție și slavă. Făgăduința revenirii În timp ce ucenicii priveau spre cer cu tristețe să-l mai vadă pentru ultima oară pe mântuitorul lor care se înălța, doi îngeri îmbrăcați în albi au stat lângă ei și le-au spus, Bărbați galileni, de ce stați și voi uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. FAPTELE APOSTOLILOR 1-11 Ucenicii și mama lui Iisus, care, împreună cu ei, fusese martoră la înălțarea Fiului lui Dumnezeu, au petrecut noaptea următoare vorbind despre faptele sale minunate și despre evenimentele ciudate și mărețe care avuseseră loc într-un timp scurt. MÂNIA LUI SATANA Satana s-a sfătuit din nou cu ungerii lui și, cu ură înverșunată împotriva guvernării lui Dumnezeu, le-a spus că atâta timp cât își păstra puterea și autoritatea asupra pământului, eforturile lor împotriva urmașilor lui Isus trebuia să fie de zece ori mai puternice. Nu le izbutise nimic împotriva lui Hristos, dar trebuie să-i înfrângă pe urmașii lui, dacă este posibil. În toate generațiile ei trebuie să caute să-i prindă în capcană pe cei care vor crede în Isus. Satana le-a spus îngerilor lui că Domnul Isus le-a dat ucenicilor putere să-i mustre, să-i scoată afară și să-i vindece pe cei pe care ei îi vor chinui. După aceea, îngerii lui Satana au plecat ca niște lei care răcnesc, căutând să-i distrugă pe urmașii lui Isus.